בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה כ"ד, מייסד על תורה כ"ז, בליקוטי מורנטיניאנה. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. מלך מלכים, הממליך מלכים, ולא המלוכה. מהאיידה מלכין ומאקם מלכין וכמצביה עביד בחיל שמעיה ודירא ערא אשר כל ההתנשאות והמנהיגות והרשות של כל העולם מגדול שבגדולים עד קטן שבקטנים הכל מתחל לבד כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה אפילו ריש גרגותה מנשמע יהיה מוק מלא כמה שנאמר לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש ובכן, רחם עלינו למען שםיך, ותן לנו פרנסים ומנהיגים וראשים כשרים ונאמנים והגונים בכל עיר ועיר. ותמשיך עליהם דעת ורחמנות אמיתי, שיזכו לרחם על עניי הצאן, לבל יכבידו עול הנתינות והמיסים על העניים והאביונים. רק תשפיע עליהם דעת ורחמנות אמיתי, שיתנהגו בהתנשאות שלהם וכשרות כרצונך הטוב. לסדר גביות והמיסים על כל אחד ואחד כראוי לו לפי כוחו באמת. להכביד על מי שראוי להכביד ולהקל על מי שראוי להקל. ולפתור לגמרי את מי שראוי לפותרו. ובפרט יראה ה' אשר יטו שכמם ויסבול עול תורה ועבודה. הופכם עליהם למען שמך וכבודך ותן בלב פרנסי ומנהיגי כל עיר ועיר שיקלו העול מעלם לגמרי. ותעביר מהם עול מלכות ועול דרך ארץ. ותצילנו ותשמרנו ברחמך הרבים ממנהיגים ופרנסים המתגאים על הציבור שלא לשם שמיים. רחם על עמך ישראל המפוזרים בין הגויים, והם מושלים עלינו, ומכבידים בכל עת הנתינות והמיסים עלינו, ואומרים בכל עת מדוד ויבא. ועתה יודעת רחוקנו ועמלנו, ועוצם צמצום ומיות הפרנסה שנטמעתה בעוונותינו. ובפרט פרנסת היראים והקשרים החפצים להרגיל עצמם ללכת בדרכיך או להתקרב אליך באמת. אשר רובם ככולם פרנסתם דחוקה מאוד, ובביתם אין לחם ושמלה, וכלה פרוטה מן הכיס. ואם חס ושלום מטילים עליהם גם עול הנתינות, כשל כוח הסבל חס ושלום. אוי מי יקום יעקב כי קטונו כי אין מי יעמוד בעדנו, שמך הגדול יעמוד לנו בעת צרה. רחם עלינו בכל עיר ועיר מערי עמך ישראל במושבותם. סוגריים, כשרוצה להתפלל על איזה עיר בפרטיות, יאמרו בפרט וכו'. ותן לנו מנהיגים וראשים ופרנסים חדשים, קשרים והגונים באמת, שיסדרו ויעריכו נתינות המסים על כל אחד ואחד כראוי לפי ריקו באמת לאמיתו כרצונך הטוב. כי אתה גילית לנו עוצם המעלות שזוכרינה על מנהיג כשר, כי זוכרינה על ידו לבטל ארבע מידות רעות, שהן פגם אמונה וכפירות וגילוי עריות ושפיכות דמים, ולשון הרע שקול כנגד כולן. שהם ראשי כל העבירות שבתורה. ואתה יודע כמה אנו צריכים להתיר ולהפציר אותך לזכות להינצל מפגם ארבע המידות רעות האלה. אשר כל אחד נלכד בהם כפי מה שנלכד, בהרהור או בדיבור או במעשה, בשוגג או במזיד. ואתה יודע עד איכן מגיעים הפגמים הגדולים האלה הנוגעים בכל התורה כולה. על כן רחם עלינו ברחמיך. וזכינו שיהיה לנו מנהיגים וראשים הגונים כאלה, שיסדרו ויעריכו הגוויות והמיסים על כל אחד כראוי לו. עד שנזכה כולנו להינצל לידם מפגם כל הארבע מידות האלה, שלא יידבק בנו וזרענו שום שמץ מהם, לא מהם ולא מקצתם, לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה, לא בשוגג ולא במזיד. רק נזכה להיות קדושים וטהורים בתכלית השלמות ונקיים לגמרי, לגמרי מפגם כל ארבע המידות האלה. ותרחם עלינו ותשמרנו ותצילנו מפגם נדרים ושבועות, ותשמרנו שלא נהיה רגילים בנדרים ושבועות, בכל הנדרים ושבועות שאנו מוכרחים לדור ולהישבע בשביל קידושה ופרישות כרצונך הטוב. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, נדרים, סייג לפרישות, תשמרנו ברחמך רבים, ותעזור ותושיע לנו בכל עת לקיימם מיד. ולבלי לעבור חס ושלום, ולבלי לאחר שום נדר ושבועה. רק נזכה לקיימם בשלמות מיד, וככל האצים מפינו נעשה. ומוצא שפתנו נשמור ונעשה כאשר נדהור תכף ומיד, ולא נאחר לשלמו. ותורני ותלמדני בכל עת איך להתנהג בעניין נדרים ושבועות בשביל קדושה ופרישות. באופן שאזכה לקיימם באמת, ולזכות על אדם לקדושה ופרישות באמת כרצונך הטוב. אדריכני בעמיתך ולמדני כי אתה אלוהי השרי אותך קיוויתי כל היום. חוס ורחם עלי ועל כל ישראל ומלא משאלותינו לטובה ברחמים. ותמהר ותחיש לגאולנו ותביא לנו את משיח צדקנו. ותשוב המלוכה והרשות וההתנשאות לישראל עמך כשרים ויראים באמת. ויקוים מקרא שכתוב כי לאדוני המלוכה הוא מושל בגויים ועלו מושיעים בער ציון לשפוט את ערשיו והייתה לאדוני המלוכה. והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד.